Дивився? Я глянув туди, в понеділок, 4 квітня, збираючись зробити крок відчаю в темряву, просто в лапи монстра, який переслідував мене. Так, я, я вважав цей день фатальним для себе і подивився на календар. Це було четвертого квітня. Тієї ж ночі мені наснився той дивний сон, що врятував мене. І, прокинувшись зранку, п'ятого квітня, я пішов у надлісне. Дивлюся, закопав рушницю. Це сталося у вівторок, п'ятого квітня. Тобто вчора? А сьогодні ні багато, ні мало вже четвер, сьоме квітня. Що за маячня? Куди поділася ціла доба? Я що? «Спав майже дві доби?» Такого не могло бути. Якщо я не заплутався в числах, то виходило, що повернувшись з лісу і заснувши приблизно о восьмій годині вечора, п'ятого квітня, я прокинувся о 2 дня сьомого квітня. Доба і вісімнадцять годин? Ну, невже таке могло статися?» Я згадав, що мені доводилося читати про те, як виснажені тривалий час позбавлені сну люди спали дуже довго, але щоб майже дві доби, такого, чесно кажучи, не чув. Це було круто. Та разом з тим я прекрасно розумів, яке нервове навантаження довелося витримати моєму організму. Напевно, на межі можливого. До чого ж дивуватися, що він потребував термінового відновлення? Він його дістав. Я почувався диво свіжим, до того ж мав гарний апетит, адже принаймні півтори доби не їв. Моє звільнення було реальним хоча наступні дні я провів у хвилюванні та тривожному очікуванні. Цей стан періодично повертався і повертався до мене, та переживання виявилися безпідставними. Він не з'явився ні завтра, ні післязавтра, ні за тиждень. І все-таки я чекав і хвилювався. Хоча це вже... Ніщо порівняно з пережитим раніше. Ніби зник величезний важкий камінь, що висів наді мною будь-якої миті, загрожував упасти і розчавити мене своєю вагою. Щодня я прокидався з усе більшим бажанням жити. А щовечора лягав спати з усе звичнішим відчуттям спокою, радіючи можливості Відіспатися за всі минулі ночі. Перед сном я гуляв, ходив передмістям, усвідомлюючи, що я сам один, і нічия чорна тінь не йде більше за мною. Я зрозумів, що означає жити без страху, без постійного відчуття небезпеки та приреченості. Яке це щастя. Раніше я не цінував і не розумів цього. І тільки під кінець тижня я вирішив подзвонити Світлані. Тепер я вважав, що можу це зробити. А взагалі я добряча свиня. Тиждень блаженно насолоджуватись життям, забувши, що вона, напевно, Хвилюється за мене? Звичайно, вона повинна була хвилюватися. І тут я згадав про лист. Боже, вона ж могла знайти його. Може, вже знайшла. І зараз думаю, що мене, мабуть, вже немає в живих. Дивно. Але сталося так, що я не залишив їй номер свого телефону і позбавив таким чином можливості знайти мене в разі потреби. Я виявився черствою, нечутливою істотою, худобою. Розпікаючи себе від душі, я накинув куртку і побіг на роботу. Розмова могла бути довгою, я не хотів намотувати рахунок на свій телефонний номер. А навколо буяла справжня весна. Значно потеплішало. На чорному небі розсипалися пшоном мільйони зірок. Світив повний місяць. Я відчинив двері метеостанції і з завмиранням серця набрав знайомий номер. Там довго ніхто не брав трубки, і ось нарешті тихе «Ало?» «Світлана?» «Так». «Добрий вечір, це я». «Юро, це ви?» «Господи, куди ж ви пропали? Чому?» «Я вже почала хвилюватися, думала розшукувати вас. Ви ж навіть не залишили своїх координат. Що сталося? Чому ви не дзвонили?» Я розумів, що це непорядно, але нічого не міг вдіяти. Мені було приємно усвідомлювати, що вона переживає. «Все гаразд», – сказав я. «Тобто, все скінчилося, ми перемогли, все, розумієте? Я боюся повірити, але здається це так». Вже близько тижня я живу нормальним життям Ви кажете, правду? Слава Богу! В її голосі чулася радість і навіть недовіра Але чому ж ви не подзвонили, не приїхали? Ви ж знали, що я хвилювалася за вас Знав, відповів я Пробачте Не пробачу «Навіть не сподівайтеся, доки не приїдете і не розповісте все до найменших подробиць. Але стривайте. Після останньої нашої зустрічі в нас ще не було конкретного шляху до вирішення проблеми. Ви що, знайшли його? Скажіть, ви самі його знайшли?» «Тільки завдяки вам». «Без вас я ніколи б у житті не знайшов виходу з тієї жахливої пастки, яку приготувала мені доля. Так що це ваша перемога». «Ну і, напевно, мені просто пощастило», – додав я. «Мені здається, ви занадто скромні», – сказала вона. «Адже я, скільки не думала, не змогла на підставі тих фактів, що ми мали, дійти до чогось».